Surja Ed-Duha Mekka se 11 vargje Bismillahir Rahmanir Rahim Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Betohem në shkëlqimin e paradites dhe në natën kur terret e qetësohet se Zoti yt Nuk të ka braktisur e as nuk të urren o Muhammed. Natyrisht, jeta e ardhmshme për ty është më e mirë se kjo jetë. E sigurisht që Zoti i yt do të të jap ty sa të jesh i kënaqur. A nuk ishe i jetim? E a i ta dasrë? A nuk të jetit të paditur për Islamin e të udhëzoj? A nuk ishe nevojtar? e të bëri të mos ia kesh nevojën askujt prandaj mos e shtyp jetimin lypsin mos e shty me ashpërsi dhe shpalli dhundit e zotit tënd